brännas ut. Det stämmer inte alltid, men, men det, är, det är katalysatorns eller katalysens liksom, idé. Men i det här katalys, det kemiska ordet, så finns ju också kata som både inom kampsporten är liksom, en planerad, drivlig, riktad rörelse. Lite olika hur man översätter det, men som är någon planerad rörelse. Det är lite katalys. Men också kata, som är kata Dahlström, eh, och det gjorde att vi liksom fastnade förhanden, istället för att Prata är ju också och inte kommer framgå i detta lyshundare det, det, det eh, mig, eh, Kommer helt enkelt liksom kata, ena ju på något sätt hela arbetarrörelsen. Och katalyser också var i denna, inte minst en sån här dag liksom där det är olika partier och fraktioner och riktningar och tendenser och, och, och slikbildningarna är många så vill Katalys vara en, en plats som, likt lik även om man gjorde lite olika omgångar, som omfamnar hela den breda arbetarrörelsen. Från fackföreningsrörelsen till socialdemokratna, syndikalister och kommunistiska rörelsen. Och då, för att göra en lång historia kort, vi skulle fylla tio år. Vad ska man göra? Ja, vi börjar lite i Arbetsbordseminalen här den 6 maj. Men idén föddes att göra ett litet konstverk, liksom att berika arbetarrörelsen. Eh, och sen Kerstin Bostotter för 25 år sedan som sitter här, en av de medarrangörerna här idag i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, jag ska alla ska gå med där. Eh, Arbetsbordarkiv, bibliotek eh, och Katalys tillsammans med ABF Stockholm och det här seminariet. Men då när vi liksom, när, när jag då vandringen vandringar här tillsammans med Kerstin och andra för länge sedan, eh, de pågår fortfarande på somrarna från Branting till Talme eh, Då lärde jag mig liksom att det var ett totalt underskott på monument över kvinnor och kvinnor var faktiskt, vilket är lätt, att det är lätt att missa det, när man ser monumenter och läserböckerna Det var halva arbetarörelsen, minst Och när männen tog på fina positionerna och satt i fängelser, då var det kvinnorna som oftast gjorde att organisationerna eh, rullade på och utvecklades. Och en av dem var Kata Dahlström och en av dem som blev kända. Så att liksom, vår tanke var ett monument, ett litet monument över Kata Dahlström. Så att utanför det här så sitter en liten bronststaty, en bronststatyett av drittnade järn. Tycker kan komma här, Rickman, jag tycker den kom upp där biten idag. Och jag tycker ingen bit man är enbart matrål. Och du har ju gjort denna karta. Vill du säga något om den här statyn, du har ju, såsom, liksom, du har ju tolkat henne, så att säga. Det var ju hina inspirerande för en väldigt stor ära att få att vi gör en sådan dag. Kvar det väldigt väldigt roligt. Och så blev den färdig ganska fort under anläggt Ja, jag ringde och sen en vecka senare var jag klar då, men det kändes så för mig. Men jag tänkte liksom att det finns någon, några hinder innan en rumstruktur är gjort, så att säga. Det, det var ju snabbare att beställa en bok från Amazon. Så nu är den klar, det kändes ungefär som när... Jag, Socialdemokraterpartistyrelsen fick besked av Iker att tredje vandlade kapitalet nu är den klar liksom. Alltså det har gått 30 år. Nu har det gått tre veckor. Ja, det var inte bra skulpturen. Det, det gick så Nej ja, men så. Men det var klart. Och jag liksom tänkte då måste vi göra det här. Det var en bra idé men nu måste vi göra det. Och så gjorde vi det. Och utanför det här så sitter den. Den, den kom dit i maj och vi blev glad av att vi Stockholm tog emot ja. den. Tog emot henne. Men britt du har ju liksom en tanke om Två stankar egentligen. Det ena är, finns här, vid oss. Eh, vill du berätta vad du det. det här är en porslinskarta. Jag har en kompis som jobbar i porslinstaden i Kina, Jingdatsen. Jag vet inte hur jag uttalar det Han har jobbat här i många år. Och eh, där har han en, en tjej som hjälper honom att ta form och sånt och gör porslin avtal. Och sen tog jag med sen sån gipsexemplar som jag har gjort då på, på alltså samma som, samma storlek som bronsen där och fått några månader och nu är det annan honom hos mig. så, så tog har mig en annan mål ett annat som här, här är, är den här glasyren är en sprickglasyr som kallas för kuang det är en annan på det och. Eh, jag skulle haft med mig ett gäng med sådana hit idag, men transporten en skett sig, man, man hade men det finns alltså många mm. sådana. Men tanken är, och det, det är en tanke i två delar, vi ska inte ta hela talet den här, utan tanken är att, och är man intresserad av den här, den, den kommer du kommer sälja den, vi kommer katalys, det är vårt nya spel kanske AKS, vi skickar ut också, om organisationer eller personer är intresserade av att skaffa en sån här, det kommer kosta 2 appar, men det är inte jätte men det är liksom framförallt kanske för organisationen om vi vill ha en utsmycknad eller så. Så kommer det finnas möjlighet att köpa den. Och sen har vi en tanke att vi helt enkelt skulle starta med försäljning av den här. En insamling helt enkelt, eller ett projekt för att helt enkelt få till stånd en stor karta i Låns, i Stockholms stad, någonstans, där vi gärna kanske vid några Bantorget eller någon annanstans där de bodde eller så. Men helt enkelt alltså insamling och då handlar det om liksom, några hundratusen kronor och det kan ingen enskild utan det får väl vara både organisationer och, och rörelser och insamlingar och liksom ja, kanske Stockholms stad ja, kan bidra liksom genom konstkansliet. Alltså helt enkelt ett projekt att få till stånd en, en Katadalsrum i Brons i Stockholm. Alltså en stor sådan vi har en liten här. Och, och det, du är sugen att göra en sån, det <skratt> så, att, så jag tänker så här helt enkelt att är man intresserad av att få information av, om den här lilla och om insamlingen så får man gärna liksom, så kan man ju stanna kvar här när vi har slut. Alltså då vittnar du här och jag är här så kan man liksom skriva upp sig på, på en lista om har information. Och sen så tänker jag att vi kan väl enkelt, är det mötets mening att vi med Stockholm och Katalys härmed ska liksom, utan att se och starta en insamling för att få till stånd en stor karta i Stockholm? Inga andra förslag? Är det mötets mening? Kan vi därmed gå till beslut? Kan vi därmed sluta? Att göra en sån insamling? Ja! I <laughs> ordning ser jag på Så, ja. Vitma, jag tycker du har ett fantastiskt jobb. Vill du säga något mer om? Ja, nej, men alltså, att jag, jag har ju gjort väldigt många bra statyer, men, men, men, men jag har gjort väldigt många bronskulpturer i stor, större storlek och föreställande. Eh, olika personer och det är ju, de flesta är ju män, har halsmöjligt att det ska vara väldigt roligt att göra här just här. Ja. Och jag tror många, i alla fall i det här rummet, nästan enhälligt tror jag, skulle att som liras och de som så mycket konstverket. Ja. Så, och vi har ju tagit det beslutet så nu ska det <här> <här> <här> Men inflation kommer lite liksom om detta. Men, men jag tycker Britt-Marie, du förtjänar, dels, så här också bara, i detta tiden allt är allt så negativt, allt är så ja. trögt, allt är så... Man, man, jag pratar med Torsin Jurell, han pratar med dig. Sen pratar, jag vet inte om vi pratar, sen är det klart liksom. Den är för att det, härligt, vi kan bara ge ut den. Ja men då, köpte, då gör vi det här, och sen ringer jag och Jag kom hit, det kallade Natansson. Herre restat kan man sätta upp den? Ja, då gör vi det. Och sen liksom, det är liksom, i dessa sorgens stider och liksom krig överallt och, och reaktionens krafter på väg liksom, precis som är kartaren på. Att det är liksom, härligt en som faktiskt kan förverkligas utan så mycket. Sen tror jag på min kampanj och kraftsamling för att få det här till stånd några år. Men, trägen vinner. Så jag tycker vi ger Britt med järn Så, och med detta så lämnar jag min varm hand över till Gunnar för att berätta vem den här karta då, som vi har pratat så mycket om. Tack så mycket. Varsågod. Jag tycker vi kan prata en halvtimme. Varsågod. Varsågod. Jag vill Det var Kata Dahlström och det är Kata socialt. Det är den överordnade frågan, ja. Jag ska besvara den det lovar jag. Hörrni, jättekul att se så många här och det är roligt att prata om Kata igen. Nu är det bara ett litet tag sedan då. och just hösten 23, alltså för hundra år sedan då eh, var Kata väldigt trött, hon var ledsen, hon var sjuk, det var en oerhört tung tid hennes kropp, hennes fodral som hon sa, pallade inte längre, alltså det började spricka i sömmarna skriver hon och, och Alltså hon hade ju aldrig sparat på sig själv den här, den här länniskan hon hade i 25 års tid 30 kan man också räkna rest land och riker runt under väldigt primitiva förhållanden bott under väldigt primitiva förhållanden för att berätta för människor om socialismens idéer förklara Alltså varför att förklara vad socialism överhuvudtaget var för någonting Och sen förklara varför detta var livsviktigt med facklig och politisk organisering Hon, hon försökte gjuta hopp och mod i, i människor som hade det Väldigt svårt, hade väldigt svårt att se något ljus i tillvaro, något ljus i, i tunneln helt enkelt i en tillvaro som präglades av fattigdom, av, av förtryck, av modlöshet nedtryckta som folk var av kyrkan, av arbetsgivarna av, av samhällets makthavare men det var nu tar vi det från bilden äh, Anna Maria Katarina Karlberg. hon föddes 1858 i en fin och förmöjlig familj hennes eh, pappa var professor Han var han var metallurg och familjen hamnade ganska snart i Kopparberg som ligger åtta mil norr om Örebro. Och där växte hon upp, fick undervisning av, av gubernanter. Hon var en vild och obstinat unge. Och i tioårsåldern skickade man iväg till Örebro till den fina fritskolan för att det skulle bli ordning på henne. Alltså, och någonstans skulle hon ju bli bortgift inom en inte alls bra framtid. Och då började man få ordning på honom. Det gick så där kan vi säga. Efter ett par år blev hon religerad och hemskickad. Eh, fröken risberg förklarade att Kata Carlberg var en fara för den allmänna moralen hos skolan. Och det skulle hon fortsätta att vara med tillbaka till föräldrahemmet, Inte så kul. Hon blev kär i en ung arbetare, vansinnigt kär, det upptäcktes. Då skickas hon till Stockholm. Sen kommer hon tillbaka, det är lika tråkigt då, vad gör man? Ja, nu kan man ju att man blir kär så att det händer något i tillvaron. Och 17 år gammal så friar hon till en dubbel, mer än dubbelt så gammal man som heter Gustav Dahlström. Och som bor i Kopparberg då för att man järnvägen där. Eh, efter ett par år gifter de sig och drar iväg. Eh, land och rike runt kan man säga, för Busta har trots att den ingenjören är ingenjör har han inte så lätt att få jobb, eller varför inte att stanna på jobbet, så det blir några år här, några år där. Och under tiden så föder Kata eh, sju barn med åren. Och vad jag förstår så överlever alla, eh, alla barnen som hon, hon bär, överlever faktiskt. Och hon är förvisso inte, inte sysslolös, hon skriver böcker, hon håller så med debatten. Hon, hon eh, är väldigt intresserad av folkbildning. Både av, av, eh, av nya pedagogiska metoder för skolan, hon undervisar själv sina ungar, men också att hon tycker att det är så viktigt att sprida bildning till folket och de möjligheterna för vanliga människor att ta del av folkbildning var ju inte så, så särskilt eh, stora Det är ju en, en, en fantastisk tid det här om, om vi då tänker på 1880 att aktiviteterna runt förra, förra sekelskikten då så mycket förändras på jordbrukssamhället, blev blir ett industrisamhälle eller hur? Och det här innebär ju att alla gamla band löses upp och folk flyttar till städerna måste skapa nya gemenskaper. Och, och man ifrågasätter, man, man tänker nya tankar, man ifrågasätter så mycket som länge har varit givet. Alltså, är det så säkert att kungen är av vuxnådet? Eller hur det kanske få <hör> <hör> Är det rimligt att kyrkan har en sån enorm makt över människors själar och hjärtan och tankar och sporgång och överhuvudtaget eh, det är så som, som börjar luckras upp under den här tiden, och ni vet ju att det är här folkrörelserna får sin näring, eller hur? Det är ju här frikyrkorörelsen växer upp i protest det är en, det är en, en, en proteströrelse mot kyrkans makt det är här som, som nykterhetsrörelsen växer fram som en protest mot detta åckrande på människors begär efter alkohol Och det är här så småningom arbetarrörelsen växer fram i det här, det här klimatet Och människor organiserar sig som aldrig förr i den här tiden I Stockholm alltså Allt blir tydligast i, i Stockholm kan man säga Där, där eh, diskuteras någonting som man kallar för den sociala frågan Det diskuteras väldigt, väldigt mycket Alltså alla ser ju det här Alla ser ju fattigdomen Ser de usla bostäderna Ser, ser unga som springer vind för våg Prostitutionen eh, Sjukdomarna som graserar Och alla inser att någonting måste göras åt det här det är bara det att, vad som ska göras, det har man ju helt olika åsikter om. Konservativa, liberaler och, och socialister. Alltså även om socialisterna fortfarande är ganska, ganska få så hörs de faktiskt. De är ganska högljudda och de skrämmer väldigt många med sitt tal om organisering om att avskaffa klassamhället och ersätta kapitalismen med samhälleligt gemensamt ägande. Alltså även om de betonar att det här ska ju ske genom att man först vinner rösträtten och får majoritet och så vidare så ligger det ju ett hot det här. Släpper ni inte ifrån er makten då kanske vi kan ta till andra medel också. 1894, då är Kata snart 36 år. Då har familjen efter allt detta kringflackande slagit sig ner i Stockholm. Katas mot och faders arv är i princip slut. De har det ganska knapet för att vara en överklass familj, så ska jag säga. Och, och då tar Kata ett beslut. Mot sin konservative makers vilja till barnens, släktens, vännernas förskräckelse alltså, jag tror inte vi fattar vad det innebar att en en välbeställd eh, borgerig kvinna socialdemokrat. Öppet socialdemokrat. Det var en, en skandal verkligen. Eh, och från från det året, från 96, så skulle hon ägna nästan all sin tid åt socialistisk agitation. För, för att var en agitator, jag tycker så mycket om det här texten från Socialdemokraterna 1886, alltså tre år innan partiet bildas. Agitatorerna väcker de sovande till insikt om sitt bedrövliga läge, eller hur? driver de som har börjat vakna till att delta i arbetet alltså organisera sig och mana de redan kämpande att icke förtröst, förtröstas det är så och det är precis det här Kata kommer att, att ägna sitt liv åt att få publiken att inse sin skam och sin förnedring väcka deras vrede eh, och Ger dem kraft att ta sig upp ur, ur eländet. Och sen pekar man då på lösningen för människor. Tack till och politisk organisering. Det är vägen från mörkret till ljuset. Vägen till ett jämlikt, ett rättvist samhälle där alla har ett människovärde. Alltså, det var ju ingen liten uppgift kan man säga. Jag att det här är en tid då de flesta människor fortfarande trots allt går utanför storstäderna. Alltså kommunikationen är ju urusla. radio finns ju inte, telefon är oerhört svällsynt. Tidningar är ju dyrbart och det finns väldigt lite få arbetartidningar. Och Dessutom måste man komma ihåg att många har inte ens för ordet socialism Kan än mindre stava tiden. Och därför var agitatorerna så oerhört viktiga Alltså det var bara genom att mötas Genom mun till munmetoden metoden som, som budskapet Socialismens budskap kunde spridas och som partiet och fackföreningarna kunde kunde byggas. Här är en fin bild av den i talarstolen. Finns inte så många. Med finaste hatten, det är på första maj. Och här bara för att visa hur hennes turnéer kunde se ut. Här är affischer från, från en av alla, alla dessa eh, turnéer. För. Det visade sig väldigt snabbt att Kata dagström var en gudade talare. Dels trocken naturligtvis för att de var kvinna. Men också för att hon var överklats kvinna. Det var ju skitnade naturligtvis. Men också därför att hon var en jäkel på att prata med bönder på böndernas vis som är lärare män på latin. Hon hade humor, hon var drastisk, hon kunde få upp de där stickorden och de där reprikerna, ge svar på tal och, och publiken eh, uppskattade henne väldigt mycket. Så, alltså snart var hon känd över hela Sveriges land, trots bristande kommunikationer. Alltså känd och ökänd ska jag verkligen säga, för hon var ju också en, en, en klassförädare och det fick hon ju äta upp, så, så det fick hon till. Hatad och älskad. Och efterfrågan som få andra. Hon anlitades av, av partiet förstås, hon anlitades av ungdomsförbundet väldigt ofta. Av olika fackförbund. Hon älskade att åka ut för, för, för järnvägsarbetarnas förbund eller för, för stenhuggarnas. Men också för textil. Hon var textilarbetarnas särskilda agitator kan man väl då säga och låg ute år efter år på månadslånga resor för att bilda nya arbetarkommuner, nya fackföreningar och för att gjuta mod i de som redan fanns. För alltså, i, i alla de här små och ofta hårt utsatta fackföreningar och, och arbetarkommuner och in och jobba i så var det fantastiskt, det var så stort att få besök av någon från från Stockholm och Kapa satte dessutom i partistyrelsen 1900 till 1904. Eh, då, kunde man som, som, då kunde man känna sig att man var en del av inte bara den där lilla fackföreningen eller arbetarkommunen utan en stor internationell rörelse till och med en internationell rörelse och det var naturligtvis oerhört betydelsefullt. Och Katov sin sida. det var inte så att hon åkte ut Revaven för ett föredrag och stack därifrån Hon såg över, och satt halva nätterna och pratade politik med människor Och skaffade sig också så mycket kunskap om hur människor tänkte och tyckte Och det här rapporterade hon ju tillbaka till partistyrelsen i centrum Så hon var på något sätt en kommunikationskanal mellan mellan partiledningen i Stockholm och människor ute. i landet. Och när hon kom så samlade de förstås arbetarkvinnor för att bilda kvinnoklubbar och tog sedan varje tillfälle i akt att återvända för att stödja och stärka de här kvinnorna som inte var mycket värda i omgivningens ögon. Eh, inte i sina mäns, inte i sina arbetskamraters eh, ögon eh, heller. Kvinnor som slet otroligt hårt på lågavlönade jobb om det var loggbruk eller industri som födde barn efter barn efter barn i en tid där det här med preventivmedel eh, inte var acceptabelt och kunskapen om preventivmedel i princip noll och som försökte hålla ihop ämnen. Ibland var den enda belöningen de fick själv för att de inte flyttade som politik. Vilket var oerhört orättvist. Och det här fattade karten. Alltså, hon hade en framför alla andra käcktestar. Och det var att människor måste mobiliseras underifrån. Det var bara så samhället kan förändras. Eh, hon kom ganska snart att tillhöra partiets vänsterflygel. Hon var kritisk mot, mot Jelma Branting och, och mot partiledningen. Alltså hon tyckte att partiet började byråkratiseras. Att man lade mer krut på den, den parlamentariska delen av arbetet, på riksdagsarbetet, att man vad som mån om att hålla sig vän med liberalerna och kompromissa med liberalerna och syklosatte det här eh, agitatoriska eh, arbetet underifrån under då. Och då tänker jag så här, att idag då lever vi ju i en tid då vi som, som, vi som kallar oss socialister i alla fall tycker att så mycket är uppåt väggarna. Jag behöver inte dra den eh, katalogen ut. Eh, eh, det är lätt idag att, att förtvivna Och då, då måste man ju komma ihåg att så var det också för Kata Dalström Och de andra pionjärerna Självklart Alltså periodiskt gick det bra Arbetarrörelsen växte i omfång och styrka Men det kom ju också bakslag Gång på gång, Storsträck i 1909 var ett Det allra värsta det var väl ändå 1914 eh, andra Det första världskrigets utbrott Alltså socialdemokratin var ju en internationell rörelse Arbetare i alla länder, föreningarna En, en klassbroder vänder aldrig vapen mot en broder i ett annat land Det var ju självklarheter Och Vad är det som händer? Ja, vi vet ju att de nationalistiska känslorna visar sig vara starkare än den internationella solidariteten och vi får eh, första, första världskriget. En, en, ja, ett rådslag mot alla eh, socialister i, i den tiden helt enkelt hade varit och det skulle komma fler beskrikelser, självklart. Men också glädjande, 1917 till exempel. Kata, eh, liksom många andra socialdemokrater gladdes ju verkligen åt den ryska revolutionen, februarirevolutionen, 17, då saldömet föll. Eh, Men eh, folk var ju inte alltid lika entusiastiska vid oktoberrevolutionen. Det var däremot Kata och andra på, på vänsterflygen i, i partiet när bolsjevikerna tog makten. Eh, alltså, de såg ju äntligen ett parti som vill fred. För första världskriget pågår ju fortfarande. Eh, och socialism. Man kan väl säga att, att alla dessa världshändelser inte minst Första världskriget, förstås, och ryska revolutionen. Det, det bidrog till att motsättningarna då i partiet ökade. Motsättningarna mellan Vänsterflygeln och, och eh, partiledningen, om vi säger det till Sverige. Och det här gör att våren 1917 splittras, det socialdemokratiska partiet. Någonstans 20-25 procent av medlemmarna går till ett nytt parti som heter Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Jag tror att många glömt bort idag, att det urhuvudtaget fanns. Det var ett fantastiskt parti. Jag hade blivit medlem på direkten om det fanns idag. Alltså det var ett parti som, som eh, hade... Eh, så många bra punkter på sitt program de var väldigt antiautoritära anti byråkratiska. Eh, de ville ha fred, avrustning, demokrati, eh, humanism, socialism stod det på, på deras eh, program. Och så höll de ju med om det här med mobilisering av folket Och det är inte svårt att fatta att det här gick på dans ganska ganska snabbt. Eh, det blev eh, mycket diskussioner i det där partiet och det största problemet var ju hur skulle man förhålla sig till bolsjuriken i Ryssland? Hur skulle man förhålla sig? Alltså det var ju en del av de här punkterna som inte stämde så bra överens med bolsjurikernas program faktiskt. Så det blev en ny splittring, det blev en liten rest kvar av SSV medan majoriteten bildade Sveriges kommunistiska parti. Och det här innebar att för spelat del för tredje gången satt i en partistyrelse. Annars fanns det ju aldrig några kvinnor i ledningen för partiet i den här tiden, men hon satt först i SAV, sen i SSV och så småningom i SKP också. Sveriges kommunistiska parti svensk sektion av 3D-internationalen. Alltså en del av bolsjevikpartiet så att säga. Och det var ju det som var ett stort problem. Alltså Tata, hon hade ju alltid varit en kritisk socialdemokrat. Men nu blev hon en kritisk eh, kommunist. Hon såg ju hur den här centralstyrningen från Moskva ställde till det, I, inte bara i Sverige utan i land efter land så splittrades ju partierna på, på den här frågan att de var tvungna att underteckna och, och leva efter de 21 teser som Bolshevik-partiet ställde, ställde upp. Så, alltså det var inte roligt hennes sista år i livet. Eh, hon, hon var trött, hon var skydd, hon hade problem i familjen de här barnen, ett barn hade dött redan, men, men de ställde till en del problem i hennes liv också. Och dessutom så fick hon nu för första gången faktiskt kritik från de egna ledarna. De moskvavtrogna, de så kallades för oxkommunisterna i partiet, de kritiserade henne väldigt hårt, Bland annat för hennes borgerliga, Eh, levningsideal Hon älskade att föreläsa den här människan om, om, om franska revolutionen om författare Nobelpristagare konstnärer så när, när hon var ute på sina resor det tycker jag är helt fantastiskt när man läser den här tidningsreferaten de satt folk i två, två, tre timmar och hörde på en ett politiskt anförande och sen tog de en liten paus och sen fick de som grädde på moset en bildande föreläsning om någon fransk författare eller om, om någonting helt annat Och folk stannade och lyssnade för Alltså det var ju fantastiskt Här kom någon som trodde på deras förmåga Att förstå och bilda sig Så de föreläsningarna var också väldigt populära Och under som sagt det här. Men i det kommunistiska partiet skulle det vara klasskampsbildning punkt och slut Inget sånt här orligt bravde helt Så var en ett problem <skratt> Kata var brönifös Hon var nämligen buddhist Hon eh, var, som väldigt många andra i den här tiden ska jag säga oerhört intresserad av österländska regioner och, och ni kan titta i, i i Ungdemokraternas tidningar eller ungsocialisterna eller vad som helst det finns artiklar och, och det hålls föreläsningar så det är inte så konstigt vid den här tiden och Kata, jag tror att det var redan 1909 eller något sånt där som hon deklarerade sig som buddhist en del skakade på huvudet och sa men herre du människa pratar politik nu istället. och andra lyssnade intresserat men det var, det var, ingen, stor, det var ingen stor grej för, för henne det här men nu när hon var kommunist, medlem av Sveriges kommunistiska parti, Svensk Sektion, av TV Internationalen, då fick hon veta att absolut, vi har religionsfrihet, tro inte annat eh, i, i, i det kommunistiska partiet. Men eh, inte om man sitter i ledningen. Det går inte. Lämna, stryk det där, eller lämna partiet. Nu struntade hon högaktningsfullt i det här. Hon var så gammal, hon hade en sån position, att, att hon, hon brydde sig är helt mycket. Men, men som ni förstår var det här en tuff period. Alltså först den här revolutionsvågen, bakom som försvinner. <coughs> alltså det blir så mycket det med, med finska enbördeskrig efter att vara runt. 1918 och pratar om det här förstås eh, Tyska revolutionen som skås ner Den ryska revolutionen som är satt under, under så väldigt Hård, hård press Och det går inte särskilt bra vare sig för SSV och inte heller när de sen blir, blir SKP så, så det är tunga år och den här kritiken de får inifrån det, det tar hårt på henne också i början av december 23 så får hon en hjärtattack Och så blir hon inlagd på något som heter provisoriska sjukhuset på Åsegatan på Söder Allmänt sorgare Och efter december, en vecka före sin 65-årsdag så somnade hon in där Och Hennes, jag ska se på hennes... Jo, här är en bild av den gamla, bekymrade katten som jag tycker är så fin. Mm. Mm. Mm. Uh, och det här är en bild från hennes begravning. Hon går på tisdag begravningen är på söndag samma vecka, det går fort. Och det är ju en stor artad begravning då förstås, med, med Kattafalken som dras av, av svarta hästar hundra arbetarkvinnor som går med lovmål och det, här, det det var väldigt stor stilat men det var inte helt ovanligt när stora arbetarledare begravdes att det var den här uppställningen och folk kantar gatorna ända utåt till bara begravningsplatsen äh, äh, där korta äh, kremeras det var väldigt äh, radikalt med en såg med sig den här tiden men hon hade längre varit med i föreningen som var ändå sätt. Ja, och, och vid hade krav, jag tänkte på det här som, som du sa Daniel om, om att omfamnas av alla, och det var så tydligt när hon, när hon dog. Det kom lovord från liberaler, alltså läst Torsten Fågelqvist i Dagens Nyheter. Ett så fantastiskt hyllningstal till katta. Det kom, det kom en blommor, klansar, kondolenser från alla håll i världen. Det var många som höll tal vid hennes grav av alla slags tjateringar. Eh, så på något sätt, trots de här senaste årens turbulens så kunde alla eh, vara va alla övertygade om att hon hade verkligen gjort allt hon kunde för att sprida socialismens eh, budskap. Den här boken som jag skrev, den blev klar 2017 och jag åkte runt jättemycket Jag tror jag åkte över 100 föreläsningar runt om i landet Och det var så fantastiskt för var jag än kom Så hade människor historier om henne Min farfar han berättade att Han hämtade karta på cykel i lärnvägssituation, aldrig vet Stenar, minnesmärken i Kopparberg finns den här stenen på torget. Den låg i en hage utanför Kopparberg där Kata höll ett av sina otaliga anföranden stående på den här stenen, därför att hon släpptes inte in i någon annan lokal. Och så var det för många av de här arbitratorerna. Här är några bilder. Ni känner igen Skvallerforget i, i Norrköping. Va? Dansen kring guldkalven där Kata står omgiven av textilarbetare. Och sen den här typen av plaketter som finns på olika orter runt om i Sverige. Och den här vackra guldskjuten. Västmanna gata 88, är det några som har sett den? Ja, Gå förbi. Det är skulle guldskjuten som har satt upp den här skjuten. Så att när man går förbi där så blir man pågående om att prata bra. Det är det där sina sista år i, i, i livet. Det finns ju en gata i Fruängen, eller hur, Kata Dalströmsväg. i kvarteret Hårgålet. Var tur att de inte hamnade i <här> <här> <här> Och det finns ju den här salen, inte minst. Och nu med den här fantastiska skulpturen som riktar ut. Det känns Men Så jag vill ju hävda att Kata är en viktig person i vår gemensamma historia, i vårt Kollektiva minne. Alltså hon vågade tänka själv, hon vågade tänka nytt, hon vågade bryta mot normer, gå mot strömmar. Eh, hon, hon vågade vara för Sverige, och skyddade inga ansträngningar för att människor skulle stiga från mörkret till huset, För att Sverige skulle bli ett samhälle. Utan plastryckor, där män och kvinnor var lika mycket värda, där alla hade rösträtt och den makten skulle ligga i händerna på alla. hos folket och, och tolken, inte hos några fåvaror. Och då tänker jag till den här är som känns att det är så glämmande, fattig på både alternativ och alltså, så fattig på drömmar och, och, och visioner om hur ett bättre samhälle ska se ut så tycker jag ändå och det kanske verkar nostalgiskt, men jag tycker vi kan inspireras av Kata Dalström och andra eh, pionjärer från, från arbetarrörelsens barndom alltså de som levde i en tid där man faktiskt inte visste vart allting skulle ta vägen men där man trots bakslopp, trots eh, Motgångar ändå strävade fram emot ett mål. Och, alltså låt oss inte glömma ändå att fortfarande är allt möjligt. Även om det känns motgång. Så vi får väl göra vad vi kan ändå för att bidra till en bättre värld. Så. Jag och jag vill bara notera då att jag hade helt rätt. har ju då. Så jag är ju rädd. Tack så mycket. Med den här bilden ska vi Här är Katastad som har varit eh, Och dit kommer vi att bo. den 12 december. Det samlas klockan 14 vid eh, grindarna. Det heter så Kerstin. Och går till graven och tänder ljus och, och lägger ner rosor och pratar om, om Kata Dahlström och hennes, hennes gärning. Så är det. Och då kan jag säga så här, jag har inga Kataböcker. Jag är ledsen. Det går att beställa karta böcker. Jag hade gjort det till idag, de kom inte. Men jag har tre böcker kvar av Den här boken som Vet ni vad, när karta begravdes 1923 Då kom det en krans från Karin och Nils Adamsson. Ni som är lite äldre kommer börja fall ihåg kondomautomaten här, Och då undrar jag så här, hur i hälskotta hänger det här ihop. Då visade det sig att Kata hade utsett Karin Holman. Till så hon reste med Kata på turné. Men så träffar hon Nils Adamsson, för i preventivmedelsbranschen. Blev jättekär. Och de tillsammans ägnade sig åt preventivmedelsförsäljning och sålde abortinstrument, en annan form av preventivmetod, eller vad man ska kalla det för Och de framförallt var sexualupplysare och preventivmedelsupplysare Och jag har kvar tre böcker, och de kostar 100 styck Och pengarna går till den här fonden som vi har för att ta hand om gravar som där arbetarrörelsens pionjärer ligger begravda och som annars bara skulle försvinna. Fick jag fick det för att nu jag, mm. <extracting> eh, men, jag vill verkligen på den här vandringen den 11 december. Om man undrar någonting så är Kerstin Bostad som från AKS, sitter här i salen. De är kvar här när, när mötet är slut om en stund och informationen finns att säga om den här vandringen. jag ska verkligen försöka gå själv. Jag tänkte men så nu är några år sedan jag läste din bok, jag tycker den är väldigt, alltså som boken, den, den är mycket läsvärd, väldigt fin tycker jag, och en sån där sak som jag stod så när jag läste den, det var det här att, den här för hundra år skuldsutryck, när vi hade den här långa striden för allmän och lika rösträtt, så var det som liksom en sån där tid då, skulle man kämpa för männens rösträtt eller, eller allas rösträtt, och där blev mm. jag förvånad hur Kata hade ställt, så kan du berätta lite ja. Men bara kort om det, hur tänker du där? Hon har liksom haft ett rykt om så att det inte var feministiskt nog, och det tror jag väldigt mycket handlar om just det här. Eh, därför att, ni vet ju att, att SAP har ju för både i kvinnorröster. Men sen när det liksom började, när man skulle kompromissa med Liberalerna, då blev det lite knepigt det hela, och då valde man den strategin att, att, att ja, man Marranten sa att först måste vi gå igenom männens röster och sen kan vi fixa kvinnornas röster och det här blev ju många upprörda över, men Kata hörde till dem som tyckte att ja, men det kanske trots allt var ganska rimligt att göra så hellre än att det blev bara tvärstopp så där fick hon sitt rykte som Mm. inte tillräckligt bra för min Jag tänkte på det här, när det var det här lite, ändå lite otydliga jubileer kring så att säga, den svenska demokratirörelsen och demokratiseringen för hundra år sedan, för ett par år sedan nu. Så var det som att den här kampen för manlig rösträtt, det för arbetarklassens... Alltså när männen fick rösträtt att arbetarmännen utan inkomststräck då utjämnades den sig av liksom maktbranschen som en arbetarkapital kan vi säga. Så det var ju på ett sätt då första steget. Och sen då, något år, några år senare, så fick även kvinnorösträtet, det, det, det blev kvinnorösträtet. Så det strategin lyckades ju faktiskt, kan man också säga, mm. även om det kanske inte var så snygg, vilket ju strategier inte alltid är. Men jag, jag reagerade på, och jag tror Maja Hagerman också skrev om detta, i att det här är en strid om historien, där Sverigedemokraterna och även andra konservativa krafter, men man sprider ut historier och falska rykten om så saker sin syn på antisemiter och detta var då någonting man tänkte var historiskt, nu pågår det just nu. Men det var som att den här kampen för, för manlig röstet eller för arbetarmännens röster, att den liksom var helt bort i det här jubileet. Mm. Tänkte du samma sak, att liksom, ja. det, det var liksom okej okay att prata om kvinnors röster, och vi trodde mycket på ja. Men det var som att det andra som kanske mm. maktmässigt var lika viktigt eller mm. viktigare, det glömdes liksom bort. Mm. Arbetarkampen glömdes bort. Ja. Mm. Överhuvudtaget arbetarrörelsens insatser där i gröndesport kan man bedungt säga. Och det jag lärde när det gäller den kvinnliga rösträtten. Att det var väldigt mycket tal om, om, om rösträtts, kvinnliga rösträttsrörelsen som var varje forminerad. Medan arbetarkvinnorna ofta förde sin kamp genom kvinnoklubbarna för, för rösträtt. Så där fanns det en slagsida, det tycker jag också. Det säger någonting om liksom maktbalansen idag. Mm. Det är någon som vill ha frågat fråga. Jag tänkte liksom... Ja, vi tar frågor egentligen, vi har klart att... Det var väldigt kort om vi tar, väldigt kort. Alltså, Röretänta, som var en borgerrörelse, lika ju alltså Finne- och på plötsligt för rika men det fanns ju fortfarande skötsamhetsstänkande, skötsamhetskrav och så vidare, som liksom att man måste vara en redbar medborgare, och det var jag tycker att det kom väldigt mycket. Absolut, det fanns ju massor med sträck för rösträtten, men det var ju också så här att när den kvinnliga rösträttsrörelsen bildades Då slogs ju dom för lika rösträtt som männen på samma villkor som för männen Det skulle innebära att överklasskvinnor eller bättre beställda kvinnor skulle få rösträtt men inte arbeta kvinnor. Varför skulle arbeta kvinnorna gå med i den rörelsen och kämpa för att att förmögna kvinnor skulle få rösträtt. Så, så det fanns många månader där. det annat. Ja. ja, precis. Jag tänkte på det, för några år sedan då, det bokslaget Murbruk gav ut ett, ett, en, några av hennes texter, del är väldigt mycket ja. själv. Och det var också sett som de här agitatorerna, det var även August Palm och till de andra. Som liksom de för, ja, man, man kanske inte tog så högt inträde, men man sen kanske man sålde lite panfetter efteråt. Ja, och det var jätteviktigt för att kom det tusen personer till ett möte, alltså det alltså inga högtalare. Det, det kan ju bara ha varit en del som hörde Det var textat då, efteråt Då alltså. var de här skilorna så viktiga, då sålde man dem Så kunde, aha, det var det här de sa Och så låg de här skilorna Och så läckte det kanske till busspiljetten eller hälsbussen där i till nästa möte ja. Och man kan ju läsa, det är ju då lite grann, Men, men P.O. Engqvist och musikanternas uttåg skiljer mm. den här eller älvladan eftersom ja, som åker runt och mm. kanske inte har riktigt samma kraft som Kata eller annan otur i alla fall. Mm. Uh, och det var ju liksom en hårda bud, men en sak som också minns från din bok och även tidigare böcker om Kata som har skrivits det är ju det här att hon var inte, hon var inte alltid så publikfriande. Mm. Hon var ju ganska barsk, ja. hon var inte en populist och som gick liksom runt och, hade ett sockrade ryskull men hon var ganska, ganska barskig nu. Absolut, absolut. Rakt på sak och det tror jag att folk uppskattar Och de skulle sluta att ut på de skulle tvätta ja, ja. så de de skulle gå med i praktiken. Ja. Ja. Lite mer i tid på det hållet ja, va? Lite, ja, det det. Men, men framförallt, nej jag skulle ändå säga att det var en underordnad del. Ja, mm. ja nej men jag tänkte bara en sista liksom, fråga, diskussionsfråga. Så här. Alltså, du tar ju upp liksom Agitatorn Kata Dahlström och i din bok berör det ju en massa andra, det är jättespännande det här om startar jordbruk på Gotland och det är liksom, de är verkligen det är spännande människor, de är liksom väldigt moderna eh, precis som många andra i då i som jag tycker jag tyckte vi hade mött i z som heter Z-Höglund det är liksom det är lite revolutionärt här, är så för alla salarna ju typ nästan i iallafall döpte efter de som bytte parti Vilket eh, det är lite kul, Z-salen efter Z-Höglund Partisprängaren. Eh. Och sätta och var ju väldigt nära eh, Men att någonstans liksom agitatorer idag. Mm. Vad, vad är det? det finns rätt få agitatorer. Mm. Eh, vad tänker du att det beror på? Du som är expert då, nej, ja, ja, nej men jag, jag tillhör ju de som faktiskt tror jättemycket på munt i munnet fortfarande Alltså vi måste ju prata med Sverigedemokrater, med ungdomar som inte fattar vad facket är till för med folk som tycker att man kan flyga hur som helst. Alltså, vi måste fortsätta att prata med människor och, och bygga rörelser, partiet, fackföreningar underifrån det är jätteviktigt, jag, jag, jag tycker vi kan lära av den tidens sätt att, att bygga eh, rörelser. Det, det räcker inte med sociala medier och poddar. Och, mm. Nej, det är, vi måste påverka. personlig påverkan. Och det Jag tycker du började med det också, då för hundra år sedan, i princip då när Karta blev sjuk och var väldigt trött och utsliten då. Fast hon var, ja, idag skulle man säga ganska ung, då var hon väl 64, 64 år gammal lite drygt. Och, mm det var ju för en Borgerdam så att säga ur, ur de högerstånden så var det ju att kanske det är ganska tidigt och, och någon var sliten och jag att det vill det på något sätt kanske det är väldigt bekvämt att att att, att integrera eller alltså mm. i när jag själv utför på förälders och så och just det där att det är lätt att det är, det är bekvämare att liksom åka dit och åka hem men men, men det händer ju någonting när man ja. tar en öl efteråt och sover ja. på soffan och, och snackar till och Alltså det händer ju någonting liksom i det där. Och har vi blivit för bekväma för det? Alltså i stort ja. i arbetarrörelsen och i rörelsen? Ja. Ja, jag, jag, man jag, har, jag, jag är ingen expert i Man det. har en presssekreterare i som skickar ett nytt utdel. Men jag tänker att uh, Göran Greig till exempel, inte det ett bra exempel? På, mm. Så. Mm. Absolut. Men det är ju verkligen en tidens agitator, det, det, det kan man ju nog ta ett exempel på ja, det ja. finns liksom Och det finns jag Det påverkar jag tänker, många tror jag. Jättemånga, jag tänker internationellt, Bernie Sanders och... Alltså de här liksom... De här nya alltså, vänsterrörelserna som har växt har ju... Liknar ju ganska mycket det, det är som liksom... Det är en evig form så att säga. En person ställer sig upp och säger för fram ett väldigt bra budskap på ett bra sätt det är ett hopp för dig också att det behövs inte så det kräver inte så mycket pengar det kräver bara engagemanget nu var det ytterligare någon syn till något eller fråga, vem var som hade att du jag tror det var en, en som vissat ja, det var en som vissat <ratt> <ratt> <tryck> på min tid när jag jobbade så dukade det till så kom vaktmästaren upp och sa på våra klasserna nu vill den, den existerande arbetarklassen gå hem <ratt> Det tänkte jag, det får man lyssna på. är men helt enkelt, eh, liksom Gunilla, tack för ett jättefint Jättefin bok, jag tycker verkligen ni, ni ska köpa det. Jag tycker, tycker jag att ni ska köpa det, jag på en av de där tre eh, andra böckerna. Jag ska alltså, en av dem. Eh, den 11 december tog han på Norra Begramningsplatsen eh, i Stockholm. Eh, Kapitalsförbundling. Vi startar ett långsamt, mödosamt arbete för att samla in medel för att den här ska växa och förvandlas till en stor, brybar bromsstaty. Och med det, tack till Drickland Järn, AKS som ordnade mötet tillsammans med oss. Tack till Gunnar. Varsågod.